Розділ 18. МУНС. Мунсей, Мунсей невелике, але добре укріплене місто поблизу кордону Шести герцогств і гірського королівства. Тут багато продовольчих складів. Це традиційне місце зупинки торгових караванів, які просуваються челікським шляхом, що веде до перевалу в широкій долині та земель за гірським королівством. Саме в Мунцеї принц Чиверлі вів переговори з Раріцьком, принцом гірського королівства. Тут він уклав свій останній великий договір. Перемовини вже добігали кінця, коли виявилося, що Чиверлі є батьком нешлюбного сина літ шести, зачатого із жінкою з цієї околиці. Король в очікуванні Чиверлі закінчив переговори та негайно рушив додому, до Оленічого замку. Тут він приніс своїй королеві і батькові, а також своїм підданим найглибші перепросини за гріх молодості та зрікся трону, щоб уникнути непорозумінь зі спадкоємністю. Барл дотримав слово. Вдень я йшов оточений стражниками, зі зв'язаними за спиною руками. Ночі проводив в наметі, мені розв'язували руки, щоб я міг попоїсти. Ніхто не проявляв стосовно мене надмірної жорстокості. Не знаю, чи це барл розпорядився, щоб до мене не сміли наближатися без потреби, чи вистачило розповідей про бастарда, отруйника і Віттера, аби ніхто мене не турбував. Хай там як, та найбільшими неприємностями під час мого переходу до мунцея, були погана погода та по військовому скупі харчі. Мене відокремили від прочан, тож я нічого не знав про долю Кетл, Старлінг та інших. Стражники не розмовляли між собою в моїй присутності, тож я не чув навіть табірних чуток і поголосок. Не смів розпитувати про когось із них. Навіть думки про Старлінг і те, що вони з нею зробили, викликали у мене милості. Я міркував, чи вистачило комусь людяності, аби вправити та перев'язати її пальці. Міркував, чи Барл дозволив би це. Собі на подив я часто думав про Кетл і про Чанських дітей. Зате я мав нічного кого. Другої ночі, проведеної у барла в полоні, мене квапливо нагодували хлібом і сиром та залишили в кутку намету. Лежав я одинцем, але в наметі, крім мене, було ще шестеро озброєних стражників. Зап'ястя та щиколотки мені зв'язали міцно, проте без жорстокості. Шнурки не впивалися в тіло. Також на мене накинули покривало. Невдовзі стражники зайнялися грою в кості при світлі свічки. Це був намет з доброї козячої шкури, а вони ще для власної вигоди обклали його кедровими гілками. Тож я не надто страждав від холоду. Втім, все тіло мені боліло, я втомився. А від їжі, що наповнила мій живіт, хилило на сон. Але я намагався не спати. Подягся назовні, шукаючи нічного окого, майже боячись того, що там міг знайти. Відколи я наказав йому заснути, у моїй свідомості були лише найлегші сліди його присутності. Тож я сягнув до нього і був вражений, відчувши його зовсім близько. Він з'явився, наче виступив з-за завіси. Його, здається, дуже розвеселило моє потрясіння. «Відколи ти можеш це робити?» «Якийсь час. Я думав про те, що сказав нам чоловік-відмідь, а коли ми розлучилися, довідався, що має власне життя, знайшов власне місце у своїй голові». Я помітив у його словах вагання, наче він сподівався від мене докорозиться. Натомість я обійняв його, огорнув теплом усім, що відчував до нього. «Я боявся, що ти помреш. А я зараз так само боюся за тебе». І майже смиренно нічну оки додав. «Але я живий, і тепер принаймні один із нас вільний та може врятувати іншого». «Я радий, що ти в безпеці, але боюся, що небагато можеш для мене зробити. Якщо вони тебе побачать, то не заспокояться, доки не вб'ють». ж вони мене не побачать», – легко відповів він. Тієї ночі забрав мене з собою на полювання. Наступного дня мені знадобилися всі сили, щоб утриматися на ногах та рухатися. Почався шторм. Ми намагалися зберегти вояцький темп. Дарма, що дорога, якою просувалася, була засніженою, і лютий вітер, що змагався з нами, погрожував снігом. Що більше ми віддалялися від ріки та піднімалися на узгір'я, то густішим ставав підлясок. Чули шум вітру у верховітті дерев, але менше відчували його. Чим вище піднімалися, тим сухішим і дошкульнішим ставав нічний холод. Їжі, яку я отримував, вистачало, щоб утримати мене живим і на ногах, але не набагато більше. Барли їхав вверх і на чолі своєї процесі, за ним його кінна охорона. Далі йшов я, оточений сторожею. За нами прочани. У їхньої групи марширували солдати, позаду тягся обос. Наприкінці кожного дня маршу мене заводили до поквапом вставленого намету, годували, а тоді переставали звертати на мене увагу аж до наступного ранку. Моє спілкування зводилося до приймання їжі та нічного обміну думками з нічним оком. Полювання по цей бік ріки було бенкетом порівняно з тим боком, де ми були раніше. Він майже без зусиль знаходив здобич і успішно відновлював давні сили. Без проблем біг на рівні з нами, і йому ще вистачало часу на полювання. Четвертої ночі, мого ув'язнення, Нічнуокий саме розривав кролика, коли зненацька підвів голову та понюхав вітер. «Що трапилося?» «Мисливці! Ловці!» Нічнуокий облишив м'ясо, підвівся. Він був зараз на схилі пагорба над барловим табором. Прокрадаючись від дерева до дерева, до нього наближалися щонайменше дві дюжини постатей, схованих у тінях. Половина з них мала луки. Нічний оки побачив, як двоє їх припало до землі під захистом густих заростей. За кілька хвилин його гострий ніс занюхав запах диму. Біля їхніх ніг зажеврів маленький вогник. Вони дали знак іншим, ті розійшлися безшумно на чітіні. Лучники шукали для себе місці з добрим оглядом, решта тим часом прослизнула до табору внизу. Дехто подався туди, де прив'язано тварин. Уже власними вухами я почув обережні кроки за наметом, в якому лежав. Вони тут не затрималися. Нічну окей відчув запах паленої смоли. Хвилиною пізніше, крізь ніч, пролетіли дві вогняні стріли. Вдарили в намет Барла. Невдовзі здійнявся гучний крик. Сонні солдати вибігли зі своїх наметів, а лучники засипали їх стрілами. Барл вискочив захопленого вогнем намету, закутавшись у покривало та віддаючи накази. «Вони прийшли по бастарда, дурні! Стережіть його за всяку ціну!» Тут, над замерзлою землею, пролетіла стріла, ледь не влучивши в нього. Він вироснув, заліз під один із возів з припасами і лежав там пластом. Не встиг і дихнути, як у той віз, вп'ялися ще дві стріли. Стражники з мого намету схопилися на ноги, тільки почався переполох. Я не надто на них зважав, воліючи дивитися очима нічного кого. Та коли сержант вбіг до намету, то першим його наказом було таке – Витягніть його назовні, поки не підпалила намет. Тримайте його. Якщо прийдуть по нього, переріжте йому горлянку. Наказ сержанта виконаного буквально. Якийсь чоловік став навколішки мені на спині, тримаючи ножа біля мого горла. Шестеро інших оточили нас. Довкола в темряві бігали і кричали інші люди. Тут пролунав ще один особливо гучний крик. Це вже другий намет приєднався до Барлового, який досі весело палав, добре освітлюючи свій кінець табору. Коли я спробував трохи підвести голову і роздивитися, що відбувається, молодий солдат на моїй спині енергійно притис моє обличчя до замерзлої землі. Я покинув себе у льоду та дрібному камінні, дивлячись натомість вовчими очима. Якби Барла в з такою затятістю тримала мене і захищала Барла, то легко помітила б, що ні він, ні я не були метою цього нальоту. Доки довкола Барла та його підпаленого намету падали стріли, на другому темному кінці табору мовчазні напасники звільняли контрабандистів, прочан та коників. Завдяки нічному кому, я розглядів, що лучник, який підпалив Барлів намет, скидався на одного з Голдфастів не менше, ніж сам Нік. Контрабандисти прийшли по своїх. І доки барлові люди стерегли його і мене, бранці висипалися з табору, як борошно з дірявого мішка. Барл мав рацію, низько оцінивши своїх людей. Не один збройний стражник перечекав цей наліт у тіні воза чи намету. Я не сумнівався, що вони добре билися б, якби напали на них самих, але ніхто не відважився на вилазку проти лучників на узгір'ї. Я навіть запідозрив, що не єдиний капітан Марку клав угоду з контрабандистами. Стрільба у відповідь була неефективною, бо підпалені намети в таборі засліплювали стражників, водночас чудово обрисовуючи їхні силуети, в які цілилися лучники контрабандисти Усе закінчилося напрочуд швидко. Лучники з пагорба далі засипали нас стрілами, відходячи, а їхня стрільба приковувала до себе всю увагу людей Барла. Коли дощ стріл зненацька припинився, Барл негайно ж заривів до свого сержанта, вимагаючи відомостей, чи я на місці. Сержант із пересторогою оглянув своїх людей, а тоді заволав у відповідь, що мене втримано. Решта ночі була жалюгідною. Я переважно провів її, лежачи до лілиць на снігу, а напівголий барл тим часом пирхав і тупотів довкола мене. У згорілому наметі пропала більшість його особистих запасів. Коли виявлено, що прочани та контрабандисти втекли, це здавалося другорядним порівняно з тим, що ніхто в таборі не мав одягу барлового розміру. Спалено ще три намети. Крім контрабандистських коників, забрано барлового коня. Хай як Барл ревів, погрожуючи помстою, він навіть не намагався організувати погоню. Вдовольнився натомість тим, що кілька разів копнув мене. Вже починало розвиднюватися, коли здогадався спитати, чи мене стрелька теж зникла. Зникла? А як же? А це, заявив він, свідчить про те, що справжньою метою нальоту був я. Приставив до мене втричі більше стражників до кінця ночі на наступні два дні переходу до муцея. Нічого дивного, що більше ми напасників не побачили. Вони забрали все, що хотіли, і зникли між пагорбами. Я не сумнівався, що Нік мав Криївки і по цей бік ріки. Не відчував жодного тепла до чоловіка, який мене продав, але мому болі захоплювався тим, що він забрав із собою прочан. Може Старлінг складе про це пісню? Мунсий здавався малим містечком, що сховалося між складками гірських спідниць. За його межами було кілька селянських господарств, а бруковані вулиці починалися зненацька відразу ж за дерев'яним палісадом, який оточував місто. Вартовий з вежі над стінами офіційно гукнув до нас. Тільки ввійшовши середини, я оцінив, наскільки квітучим було це мале містечко. Зі своїх уроків з Федверном я знав, що Мунсей був важливим військовим укріпленням шести герцогств ще до того, як став місцем зупинки торгових караванів, що прямували на той бік гір. Тепер торговці бурштином, хутрами та різбленою солоновою кістю постійно проходили через Мунцей, збагачуючи його. Так принаймні було відтоді, як моєму батькові вдалося укласти з гірським королівством договір про вільний перехід. Реголові військові починання все це змінили. Мунцей повернувся до воєнного стану, як за часів мого діда. Солдати, що ходили вулицями, носили золото-коричневі мундири регала замість синіх бакійських, але однаково були солдатами. Купці мали втомлені та ображені міни людей, чиє багатство існує лише в записах їхніх сюзеренів, і, здається, постійно міркували, як частку втраченого їм вдасться повернути собі у довгостроковій перспективі. Наша процесія привернула увагу місцевих мешканців, але вони не надто проявляли свою цікавість. Я здогадувався, що надмірний інтерес до королівських справ не віщує нічого доброго. Попри в тому, я з цікавістю оглядав місто. Сюди привіз був мене дід, залишивши під опікою Веріті, і тут Веріті передав мене барічу. Мені завжди хотілося знати, чи рід, з якого походила моя мати, жив поблизу Мунсея, чи ми здолали довгу подорож, аби знайти мого батька. Та я даремно шукав, бодай, якоїсь прикмети чи знаку, що збудили б мені хоч один спогад утраченого дитинства. Мунсей здавався мені так само чужим і знайомим водночас, як усі малі міста, де я будь-коли побував. У місті було повно солдатів. Під кожною стіною розставлено намети та пристінки з навісами. Здається, останнім часом населення міста сильно зросло. Нарешті ми дісталися дворище, в якому тварини з обозу пізнали свій дім. Нас вишукували, а тоді розпустили з військовою точністю. Мій сторож повів мене до приземкуватого дерев'яного будинку. Вікон він немав і взагалі здавався грізним. В середині було однокімнатне приміщення, старий чоловік сидів на низькому стільці біля широкого каміна, в якому привітно палав вогонь. Менш привітне враження справляли троє дверей із загартованими віконницями, що виходило на цю кімнату. Мене завели за одні з них, швидко перерізали мої пута, і я залишився сам. В'язниця була найприємнішою з тих, у яких я будь-коли бував. Я піймав себе на цій думці і виширів зуби в чомусь, що не до кінця було посмішкою. Ліжко з мотузяною основою, на ньому мішок із сіном замість матраця. У кутку нічний горщик. Крізь загардоване віконце сюди потрапляло трохи світла та тепла. Не надто багато, але все-таки тут було значно тепліше, ніж на дворі. Не відчувалося тут суворості справжньої темниці. Я вирішив, що це місце призначене для п'яних чи буйних солдатів. Дивно було зняти плащ і рукавиці, відкласти їх у бік. Я сів на краю ліжка і чекав. Єдиною прикметною річчю, що трапилася того вечора, була їжа, м'ясо та хліб та навіть кухоль пива. Старий відчинив двері, щоб вручити мені тацю. Прийшовши забрати її, приніс мені два покривала. Я подякував, а його, здається, це вразило. Тоді він вразив мене, зауваживши. «Маєш не тільки батькові очі, а й голос його». Потім він досить квапливо зачинив двері мені перед носом. Пізніше ніхто вже до мене не узивався. Все, що я почув, це лайка та глузування під час гри в Кості. За голосами я вирішив, що у сторожці, крім старого ключника, було троє молодших чоловіків. Під кінець вечора на зміну грі в Кості прийшла тиха розмова. Я небагато міг розібрати зі сказаного через шум вітру на дворі. Безгучно встав з ліжка та підійшов до дверей. Заглянувши крізь загартоване віконце, побачив щонайменше трьох стражників. Старий спав у своєму ліжку в кутку, але ця трійця у золото-коричневих реголових мундирах сприймала свої обов'язки всерйоз. Одним із них був ще безбородий юнак, на вигляд мав не більш ніж 14 літ. Двоє інших рухались як солдати. В одного з них обличчя було ще сильніше пошармованим, ніж моє. Я вирішив, що це забіяка. Другий мав старанно прикорочену бороду. Він, очевидно, командував двома іншими. Всі вони були, якщо не надто пильними, то і не сонними. Забіяка чимось дражнив юнака. Обличчя хлопця було похмурим. Принаймні, ці двоє чогось не порозумілося. Вдосталь позадиравшись до хлопця, Забіяка завів нескінченні нарікання на Мунсей. Питво погане, жінок мало, а ті, що є, холодні, як сама зима. Шкодував, що регал ніяк не спустить їх зі смичі та не пошле на злодійських горлорізів гірської шльондри. Знав, що вони проб'ються до Джампі та візьмуть цю фортецю-дерево за кілька днів. Навіщо чекати?» Нарікав і нарікав знову і знову. Решта кивала головами, як на літанню, добре їм відомо. Я відступив від вікна і повернувся до ліжка, щоб подумати. «Гарненька клітка. Мене принаймні добре нагодували. Не так добре, як я попоїв. Тобі потрібно трохи теплої крові в м'ясі. Скоро втечеш звідти?» «Тільки-но придумаю, як це зробити». Я приділив трохи часу, пильно обстеживши межі своєї камери. Стіни та підлога, стесаних дощок, старих і твердих, як залізо, добре обшита стеля, до якої я ледь міг дотягтися пучками пальців, і дерев'яні двері із загартованим вікном. Якщо я зумію звідси вийти, то лише у двері. Я повернувся до загартованого вікна. «Можна трохи води?» – тихо звався я. Юнак неабияк злякався, а забіяка зароготав з цього. Третій стражник глянув на мене, тоді мовчки підійшов до бочки, що стояла в кутку, набрав води. Приніс повний ківшик, просунув його крізь грати. Дозволив мені напитися, тоді забрав ківшик і відійшов. «Довго мене тут триматимуть», – гукнув я йому вслід. «До самої смерті», – впевнено відповів Забіяка. «Нам не можна з ним розмовляти», – нагадав хлопець, а сержант наказав. «Стулити пельки!» Це розпорядження стосувалося і мене. Я стояв біля дверей та дивився на стражників, стиснувши руками грати. Хлопець був занепокоєним, але забіяка поглядав на мене жадібно, наче акула, що кружляє довкола здобичі. Небагато бракувало, щоб він запрагнув мене вдарити. Я міркував, чи може це на щось придатися. Мені вже не обик, набридло діставати удари, але, здається, це єдина річ, у якій я останнім часом досяг успіху. Тож вирішив трохи натиснути, аби побачити, що з цього вийде. «Чому вам не можна зі мною розмовляти?» – зацікавлено спитав я. Вони перезернулися. «Відійди від вікна і заткнися, наказав мені сержант. «Я просто спитав!» – лагідно запротестував я. «Що поганого в тому, аби зі мною заговорити?» Сержант підвівся, а відразу ж слухняно відступив назад. «Мене зачинено, а вас тут троє. Я занудював та й усе. Може, принаймні, сказати мені, чи знаєте, що зі мною зроблять?» «Зроблять те, що мали зробити, коли вбили тебе вперше. Повісять над водою, порубають на шматки і спалять, бастарди!» Потішив мене Забіяка. Сержант обернувся до нього. «Знай, мовчки, він тебе підбурює, ідіоти. Не смійте ніхто сказати йому й слова. Жодного слова. Отак ці вітери і беруть над кимось владу, втягнувши до розмови. Так він убив болта і увесь його загін». Сержант прошив мене лютим поглядом. Тоді так само сердито оббіг очима своїх людей. Ті повернулися на свої пусти. Забіяка кинув мені глузливу посмішку. «Не знаю, що вам там про мене наговорили, але це все брехня», – озвався знову я. Ніхто не відповів. «Слухайте, я ж нічим від вас не відрізняюся. Мав би я таку магічну силу, то хіба сидів би тут під замком? Ні. Я лише цап відбувайло, ото й усе. Ви всі знаєте, як воно буває. Коли щось піде не так, на когось мусять перекласти провину за це. От я й впав, як сливка в гівно. Що ж, гляньте на мене і подумайте про історії, які ви чули. Я познався з Болтом, коли він був із регалом воленячого замку, чи я схожа на людину, що могла б подужити Болта. І так я плів і плів більшу частину їхньої варти, не думаю, що зумів би переконати когось у своїй невинуватості, та міг принаймні впевнити їх, що ні моя мова, ні їхні відповіді нічим не загрожують. Я розповідав про моє минуле життя та безталання, певен, що невдовзі ці історії кружлятимуть в усьому таборі. Хоч і не знав, чи з цього якусь користь, та стояв при дверях, міцно вхопившись за дверні грати і непомітно викручував прут, за який тримався. Я прокручував туди й сюди, один за одним. Якщо вони розхиталися, я цього не відчув. Наступний день тягся і тягся. Я розумів, що кожна година наближає мене до небезпеки. Барл досі не прийшов подивитися на свого в'язня. Я був певен, що він тримає мене під замком, чекаючи, доки хтось з'явиться, і він збуде йому мене з рук. Боявся, що це буде Вілл. Не думаю, що Регл доручив би комусь іншому моє перевезення. Я не хотів чергової зустрічі з Віллом. Не відчував у собі сил, щоб протистояти йому. Цілий день я моцувався за ґратами і спостерігав за своїми наглядачами. Під кінець дня готовий був ризикнути. Після вечері, що складалася з сиру та вівсянки, ліг у ліжко та зосередився, щоб скинути. Обережно опустив стіни, побоюючись, що Барл тут як тут мене чекає. Потягся назовні і нічого не відчув. Знову зосередився і спробував ще раз, але з такими ж наслідками. Розплющив очі та втупився в темряву. Від несправедливості цього мене аж знудило. «Скіл сни могли приходити і забирати мене, коли їм заманеться, але тепер, коли я прагну дістатися ріки скілу, вона цілковито мені недоступна. Я спробував ще двічі, а тоді пульсування головного болю змусило мене піддатися. Скіл не допоможе мені вибратися звідси». «Залишається від», – зауважив нічно Відчувалося, що він дуже близько. «Я справді не уявляю, як це може мені допомогти», – зізнався йому. «Я теж». Але я прокопав лазівку під стіною на випадок, якщо ти зумієш вийти з клітки. Це було нелегко, бо земля замерзла, а колоди стіни вкопані глибоко. Та якщо зумієш вибратися з клітки, я виведу тебе з міста. Це розумний план. Похвалив я його. Принаймні, один із нас щось робив. Знаєш, де моя нора цієї ночі?» У цій думці відчувалася приглушена веселість. «Де твоя нора?» – слухняно спитав я. «Просто в тебе під ногами». Місця там досить, щоб туди пролізти. Нічну окій, це нерозумне зухвальство. Тебе могли помітити або знайти сліди твого прокопування. Кільканадцять собак були тут переді мною. Ніхто не помітить, як я приходжу і відходжу. Я провів вечір, спостерігаючи за людським кролятником. Під усіма їхніми будинками є порожні місця. Дуже легко прослизнути від одного до іншого. Будь обережний. Перестеріг я його, але не міг заперечити, що близькість до вовка дає мені розраду. Я провів неспокійну ніч. Троє стражників пильнували, щоб нас постійно розділяли двері. Наступного ранку я спробував свої чари на старому ключникові, що подав мені кухоль чаю та дві скипки хліба з салом. «То ви знали мого батька?» – зауважив я, коли він просовував мені їжу крізь грати. «Бо я ні. Ми ніколи з ним не бачилися». Дякую за це, богам, коротко відповів він. «Знати принца не те саме, що любити його. Кий, кий для нас правила і накази, а сам тим часом стругав байстрят. Так, я знав твого батька, знав краще, ніж мені б цього хотілося. І він відвернувся від Град, розвіявши мою надію зробити з нього союзника. Я відступив до свого ліжка, сидів там із хлібом і чаєм, безнадійно втупившись у стіни. Черговий день тягся нескінченно. Я не сумнівався, що він наближає мене до вілла. Йому залишилося днем менше дороги сюди. Днем ближче до хвилини, коли мене поволочать назад до Трейдфорда. Днем ближче до смерті. Посеред темної холодної ночі мене розбудив нічну оки. «Дим! Багато!» Я схопився з ліжка. Підійшов до загартованого віконця, виглянув. Старий спав на своїй лежанці. Хлопець і забіяка грали в кості, а другий чоловік тим часом обтинав свої нігті за поясним ножем. Усе було спокійно. «Звідки цей дим?» «Піти подивитися? Якщо зможеш, будь обережний. Коли ж це я не був обережним?» Минав час. Я стояв у біч дверей камери і спостерігав за стражниками. Тоді нічний окей знову дотягся до мене. «Це великий будинок, що пахне зерном. Горить у двох місцях». «Хтось з тривогу. «Ніхто. Вулиці порожні й темні. Той кінець міста спить». Я заплющив очі та розділив з ним його бачення. Будинок був коморою з зерном. Хтось підпалив його у двох місцях. В одному місці вогник ледь тлів, але у другому вже добре лизав дерев'яну стіну будівлі. «Повертайся до мене. Може, ми зуміємо скористатися цим? Чекай!» Нічнокій цілеспрямовано побіг вулицею, прослизаючи від одного дому до іншого. Зернова комора позаду нас палала, дедалі сильніше. Вогонь тріщав. Нічнокій зупинився, понюхав повітря і змінив напрямок. Невдовзі дивився на черговий вогонь. Той охоче пожирав прикриту скирту сіна позади якогось сарая. Дим ліниво тягнувся вгору, відлітаючи в ніч. Зненацька язик полум'я здійнявся з гучним сичанням. Запалала вся скирта. Іскри сипалися в нічне небо. Деякі все ще жевріли, опускаючись на сусідні дахи. «Хтось підкладає цей вогонь, а тепер повертайся до мене!» Нічний окий швидко повернувся. По дорозі він побачив черговий вогонь, що гриз купу промасленого ганчір'я, запхнутого під рогом барака. Вітер, який постійно змінював напрям, роздмухував його. Полум'я лизнула стовп, що підтримував будівлю, збігло по ньому вгору, нетерпляче закрутилася внизу, тягнучись до підлоги. Зима своїм суворим морозом висушила місто так само ретельно, як найбільше літня спека. Простір між будинками був заповнений пристінками та наметами. Якщо пожежа так і залишиться непоміченою, до ранку з Мунсея зостанеться лише попіл. А з мене теж, якщо я залишуся у своїй камері. Скільки тебе стереже? Четверо. І двері зачинені. Один із них має ключ. Чекай, побачимо, чи щось не зміниться на краще, або ж вони відімкнуть двері, щоб мене вивезти. Десь у холодному містечку залунав людський голос. Помічено першу пожежу. Я стояв у камері, слухаючи вухами нічного кого. Крик дедалі сильнішав, тож навіть наглядачі за моїми дверима стояли, питаючи один одного. «Що це?» Один із них підійшов до вхідних дверей, відчинив їх. До приміщення дістався холодний вітер і запах диму. Забіяка відсихнувся і сповістив. «Скидається на велику пожежу по той бік міста!» Двоє інших негайно ж виглянули за двері. Тривожне перемовляння розбудило старого. Він теж підійшов, виглянув. На дворі хтось пробігав із криком, «Пожежа! Пожежа в зерновій коморі! Несіть відра!» Хлопець глипнув на сержанта. «Мені піти й подивитися?» Той якусь мить повагався, але спокуса була надто сильною. «Ні, я піду, а ви залишайтесь тут. Пильнуйте!» Ухопив плаща та побіг в ніч. Хлопець розчаровано дивився йому слід. Тоді гукнув. «Дивись, ще полум'я там!» Забіяка вилаявся, тоді вхопив плаща. «Піду, подивлюсь!» Але ж нам наказано зостатися і стерегти бастарда. Ти зоставайся. Я зараз повернуся, хочу тільки глянути, що відбувається. Він кинув ці останні слова через плече, поквапом віддаляючись. Хлопець і старий перезирнулися. Старий повернувся до своєї постелі і ліг, але хлопець далі визирав за двері. Зі своєї камери я бачив частину вулиці. Пробігла групка людей, тоді хтось над'їхав возом з упряжкою, віз швидко прокотився повз нас. Усі вони начебто прямували в бік пожежі. «Наскільки все погано?» – спитав я. «Звідси небагато видно, тільки вогонь за стайнями». Хлопець здавався розчарованим через те, що був далеко від центру подій. Раптом він згадав, з ким це він розмовляє. Втягнув голову назад і різко зачинив двері. «Не говори зі мною!» – перестаріг він мене. Повернувся назад і сів. «Гомора далеко звідси?» – спитав я. Він навіть не глянув на мене, сидів із кам'яним обличчям, втупившись у стіну. Побачиш, бачиш, – я далі, наче у дружній розмові, – я просто міркую, що ви зробите, коли пожежа пошириться аж сюди. Я не хотів би згоріти живцем. Вони ж залишили вам ключі?» Тут хлопець глянув на старого. Рука того мимоволі рвонулася до капшука, наче щоб перевірити, чи він досі його має. Але ніхто з них не озвався. Я стояв біля загартованого віконця і дивився. За якийсь час хлопець підійшов до дверей і визирнув знову. Я бачив, як стиснулися його щелепи. Старий став позаду нього і теж дивився на двір. «Поширюється, чи не так? Зимова пожежа страшна річ, усе висохло на кість». Хлопець не відповів. Обернувся, подивився на мене. Рука старого опустилася, вхопилася за капшуки з ключем. «Ну ж, бо зав'їжджіть мені руки і виведіть звідси. Ніхто з нас не хоче заставатися в цьому будинку, якщо пожежа дійде аж сюди». Хлопець кинув погляд. «Я не дурень», – сказав мені. «Не бажаю помирати через те, що дав тобі втекти». Як на мене, то можеш собі, бастарде, згоріти, де стоїш, докинув старий. Він знову витяг шию за двері. Я навіть здалеку чув різке сичання. Це якийсь будинок зник у вибуху вогню. Зараз вітер приносив сильний запах диму. Я побачив, що поза хлопця стає дедалі напруженішою. Якийсь чоловік пробіг повз відчинені двері і закричав хлопцеві, що на ринковій площі йде бійка. Вулицею промчало більше людей. Я чув, як брязкають на бігу мечі та легка броня. Вітер ніс попіл, рев пожежі був сильнішим, запорив частий вітер. На дворі було сіро від диму. Тут хлопець зі старим раптом повернувся до приміщення. За ними з'явився нічну оки, продемонструвавши усі зуби. Став у дверях і позбавив їх можливості втекти. Видобув із себе гарчання, гучніше затріск полум'я назовні. «Відчиніть двері моєї камери, і він вас не зачепить!» – запропонував я. Хлопець натомість дістав меча, був добрим солдатом. Не чекав, коли вовк ввійде до середини, кинувся на нього, наставивши зброю, змусив нічнокого відступити. Нічного легко уникнув вістря, але не міг більше трамати його облозі. Хлопець використав свою перевагу та вибіг у темряву слідом за вовком. Двері більше не були заблоковані. Старий миттю зачинив їх. «Ви збираєтесь зостатися тут і згоріти разом зі мною?» – призна спитав я. Він вирішив негайно. «Гори сам!» – кинув мені, відчинив двері і вибіг на двір. Нічнокий, ключ у нього, у того старого, що тікає. Я його добуду. Тепер я зостався сам у своїй в'язниці. Сподівався, що хлопець повернеться, але цього не сталося. Я вхопився за віконні грати, і чимдуш поторсав двері, сподіваючись, що вони вирвуться з петель. Ледь ворохнулися. Один прут-грат, здається, трохи ослаб. Я взявся за нього, впершись ногами об двері, щоб підважити стержень масою всього тіла. Минула вічність, доки вдалося викрутити один кінець. Я похилився і сіпав пруд туди-сюди, і ось він уже у мене в руках. Та навіть якби вдалося вийняти всі грати, віконний отвір однаково був замалим, щоб я крізь нього проліз. Я намагався підважити двері, але вирваний мною пруд був надто товстим і не поміщався у дверну щелину. Його не вдасться використати як важель. Тепер я всюди в повітрі відчував густий запах диму. Вогонь наближався. Я гримнув у двері плечем, та вони навіть не схитнулися. Просунув руку у віконце, почав мацати внизу. Мої напружені пальці наткнулися на тежкий металевий стержень. Я просунув по ньому пучки пальців, знайшов колодку, яка його тримала. Міг її торкнутися, але не більше. Чи то у приміщенні справді стало тепліше, чи я собі вигадав. Я наосліп бив залізним прутом по колодці та скобах, коли відчинилися зовнішні двері. До сторожки війшла людина в золото-коричневому мундирі, вигукуючи «Я бабастарда!» Тоді оббігла поглядом порожнє приміщення, миттю відкинула каптор і перетворилася на Старлінг. Я дивився на неї, не вірячи власним очам. «Легше, ніж я сподівалася», – мовила вона, хижо посміхаючись. На її обличчі, покритому сенцями, усмішка більше скидалася на вищер. «Може й ні», – слабко сказав я. «Камера зачинена». Усмішка змінилася нажаханим виразом. «Задня стіна цього будинку вже тліє». Одна рука Старлінг була перев'язана, іншою відібрала у мене прут. Тільки но замахнулася, щоб розбити колодку, як у дверях з'явився нічну оку. Увійшов до сторожки, випустив на підлогу капшук, шкіра якого потемніла від крові. Я глянув на Вовка, раптом ужахнувшись. «Ти його вбив? Я взяв у нього те, що тобі необхідно. Поспіши, клітка вже горить ззаду!» Я на мить завмер. Дивився на нічнооко і питав себе, що я з ним зробив. Він утратив частку своєї чистої дикості. Очі Старлинг перебігали від нього до мене і до капшука на підлозі. Вона не рухалася. «А ти втратив частку того, що робить тебе людиною. Не маємо на це часу брати. Хіба б ти не убив Вовка, щоб врятувати мені життя?» Я не мусив відповідати на це. «Ключ у цьому капшуці», – сказав я Старлинг. Вона й далі непорушно дивилася на мене. Нарешті схилилася, вийняла зі шкіряного капшука тяжкий залізний ключ. Я дивився, як вона просовує його у щілину замка, молячи, щоб моє гамселення не надто ушкодило механізм. Обернула ключем, вирвала колодку, відсунула засув. Коли я вийшов, наказала: «Забери покривала, знадобляться тобі, на дворі страшенний холод». Хапаючи покривала, я відчув тепло, що аж пашило від задньої стіни моєї камери. Загріб за одно свого та рукавиці. З поміж дощок почав струминіти дим. Ми кинулися на втеки, вовк біг позаду, наступаючи нам на п'ятий. На дворі ніхто не звертав на нас уваги. З вогнем уже годі було змагатися. Він захопив місто і перекидався, куди хотів. Люди, яких я бачив, були поглинуті власними справами. Намагалися врятувати, що вдається, і вцеліти самим. Якийсь чоловік котив тачку повну майна. Проминув нас, ледве обдарувавши настороженим поглядом. Мені стало цікаво, чи це його майно. У далекому кінці вулиці було видно, як горять стайні. Челядники гарячково водили коней, але крики переляканих тварин, які ще залишалися всередині, були пронизливішими за вітер. З гучним гуркотом завалився будинок по той бік вулиці, зі страшним зітханням викинувши у наш бік хвилю гарячого повітря та попелу. Вітер розніс пожежу по всьому Мунцею. Вогонь перекидався від будинку до будинку, вітер ніс палаючий іскр та гарячий попіл аж за міські стіни до лісу на узвищі. Цікаво, чи бодай глибокий сніг зупинить пожежу? «Ходи!» – сердито гаркнула Старлінг, і тут я усвідомив, що стою і дивлюся, роззявивши рота. Вчепившись у свої покривали, я мовчки подався за нею. Ми бігли крутими вуличками підпаленого міста. Здавалося, що вона знає дорогу. Ми дісталися перехрестя. Тут, видно, трапилася якась бійка. На вулиці лежали чотири тіла, усі в кольорах феру. Я зупинився, схилився над тілом солдата. Це була жінка. Я забрав ніж, пшуку неї з-за пояса. Ми наближалися до міських воріт. Раптом біля нас заторхтів візок. Коні, що його тягнули, не посували один до одного і вже покрилися піною. Сідайте. гукнув нам хтось. Старлінг, не вагаючись, вскочила до візка. «Кетл?» – здивувався я. «Худко!» – відповіла вона. Я забрався у візок. Вовк легко зістрибнув і примостився поруч зі мною. Кетл не чекала, щоб ми повсідалися, тріпнули віжками, Візок різко рушив з місця. Просто перед нами були розчахнуті ворота. Ніхто їх не старіг. Під вітром з пожежі вони вільно погойдувалися на завісах. Краєм ока я побачив, що збоку лежить розпластане тіло. Кетл навіть не притримала упряжки. Ми проминули ворота, не озираючись, погнали темною дорогою, де вже було чимало людей. Вони з вазами і тачками тікали від катастрофи. Більшість, здається, прямувала до приміських садиб, сподіваючись знайти там притулок на ніч, але Кетл далі підганяла коней. Лише коли стало досить темно, а людей навкруги поменшало, вона трохи знизила швидкість. Я глянув вперед у пітьму. Тут я помітив, що Старлінг озирається. А це ж мало бути лише для відвернення уваги, вражено сказала вона. Я теж озирнувся. Над ліво величезної оранжевої заграви чорно вирисовувався контур палісаду Мунцея. У нічне небо над нами густо, як ріп джил, здіймалися іскри. Полум я ревло, як штормовий вітер. Доки ми дивилися, завалився чоровий будинок у повітря, здійнялася ще одна хвиля іскор. «Відвернення уваги!» – я глянув на неї крізь темряву. «Це ви все зробили? Щоб визволити мене?» – Старлінг таке припущення насмішила. «Шкода, але доведеться тебе розчарувати. Ні, ми з Кетл прийшли по тебе, але це влаштували не ми. Це переважна заслуга Нікової родини, помста тим, хто зламав укладену з ним у спілку». «Прийшли розшукати та побивати зрадників. Зробили це і забралися». Вона труснула головою. «Це надто складні справи, щоб усе це відразу пояснити, навіть якби я їх повністю розуміла. Здається, королівська сторожа в Мунсе вже багато років була на утриманні контрабандистів. Їм добре платили, щоб вони набачили діяльності клану Голфастів. Контрабандисти дбали, щоб тутешній гарнізон мав трохи радості від життя». Наскільки я розумію, найбільший прибуток від такої співпраці мав капітан Марк. Він, звісно, не сам один був такий, але не надто щедро ділився зі спільниками. Тоді сюди прислана Барла. Той нічого не знав про угоду, привів із собою численну групу солдатів і намагався запровадити тут військову дисципліну. Нік продав тебе Маркові. Але коли Нік продавав тебе Маркові, то хтось розглядів у цьому можливість продати Марка і та його угоду Барлові. Барл натомість побачив шанс здобути тебе і прорідити лави контрабандистів. Проте Ніку Голдфасту та його клану віддобре заплатили за безпечний проїзд Прочан. Тут солдати зламали спілку з ними, а заодно зламана обіцянка, яку Голдфасти дали Прочанам. Вона труснула головою. У її голосі з'явилася напруга. Кількох жінок звалтували. Одна дитина померла від холоду, один чоловік ніколи вже не ходитиме, бо намагався захистити свою дружину. На якийсь час запанувала тиша. Чуто було лише торохкотіння візка і далеке ревіння пожежі. Коли Старлінг озирнулася на місто, що палало, її очі здавалися дуже чорними. Ти чув про злодійську честь? От нік та його люди відплатили за свою честь. Я й далі дивився на руїну мунцея. Я нітрохи не дбав про барла та його стражників, але там були копці й ремісники, їхні сім'ї та доми, а солдати шести герцогств ґвалтували затриманих жінок, наче були беззаконними напасниками на королівською сторожю. Солдати шести герцогст, що служили королю шести герцогств. Я троснув головою. «Шрю ти їх усіх би повісив!» Старлінг кашлянула. «Ти себе не звинувачай, сказала мені. «Я давно вже навчилася не звинувачувати себе за заподіяне мені зло. Це не було моєю провиною. Це не було навіть твоєю провиною. Ти був лише каталізатором, що розпочав ланцюг змін». «Не називай мене так!» – попрохав я. «Візок та рахкотів далі, везучи нас у ніч!»